أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طواسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سوره النمل مکی سوره ته ونزول کې اتم صلي ختم دی رسول الله صلی الله علیه و او ترتیب د سوره کې وښتم مکی سوره کې تشد اسلیوا نو سبب د عذاب ذکر کړي او مخې ذکر ګرځم د عذابومو نو دل ته دا ذکر کوي چې د عذابنواله دا اندازکه چې دوی عالم الغیب د الله نبر سو غړی سلامتیای ولا بل سو غنل نو دا اللہ پاک پاکه صاف راغې نو بشنه شو یا مقی صورت کی تسلیح و نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہا نو دل ددوڑا مسلی بینی چی بخبکے گمان زعالی ملغیم زبادی بچکو یا مقی صورت کی تشتم سیلو نو صورت کی اصل مزمونی رواغیس نو دی صورت کی اصل مزمونی رواغیس جرد شرک سو علم غیب ثابت اول غیر الله لران او جرد و حدانیت دا الله اللہ ذرا علم غیب ثابت اول اللہ علم نخ آسر اللہ چپا صورت کی دو مسئلی اللہ بیانیں او دوڑا مسئلی پا مسئلی نو بیانیں یو مسئلہ دا بیانیں چی العالمون بکلی شین ہو اللہ دو مسله بیانې ان من الله وشکونه کې الله دی په اولي مسله باندې دوه واقعات ذکر کړي موسی عليه السلام د سلیمان عليه السلام موسی عليه السلام په ځنګل کې را روانو کورواله تې چې زراځما لګین دافه تورته نو چې بیا باندې راځي دارنګ موسی علیہ السلام خامصاف ورزور پشای ټوب کو موسی علیہ السلام د خپل امسان خبر نشو دیم سليمان علیہ السلام سره د نبوته رسولتانات نه د سلطنت د بلقیس خبر نشو خان دیم السلام په دیمه نه واقعت صالح او د لوط علیہ السلام ذکر کړي ګر لوط په سيجرګي شوی نو ما باش کړي صالح پس قوم را جمع شيو چې شپه او په حملو کو ما بشکړه ده نو په صورت کې دوه من شريري العليم بكل شئ والله په دې باندې دوه واقعي ذکر کيده موسی او د سليمان عليه السلام دوه مسله په کې بیان هي ان نجاته من الله او په دې باندې دوه واقعي ذکر کيده صالح عليه السلام او دلو تل السلام دو دو ډول واقعات ذکر کیه پاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ورته پاسین د حرم مقعات مقطعات نه د پردې اظهار د اجازه قرآنی کریم راوړي دلته میم نظر راوړي پاسره او صفات الله ته اشاره د اووند طاقت سین سره اشاره سلامتیاته ان شاء الله پاک سلامتی او ورکون کې ترغیب قران کریم ته ورکي سلور صفاتونه د قران نو سلور صفاتونه د اهل القرآن ذکر کی او آیات القرانه وی کنه اول کې چې قران ذکر شي یو خاص واقع ته اشاره وي خاص واقع رسول سليمان عليه السلام دګه دایات انه د قران دی او کتاب مبین او د کتاب سرغند دی د مبین کتاب د غرنگی چې مبین ذکر شین اشاره ای دلیل نقلی ته کتاب کې اشاره د جامعیت ته کتاب دا مبین سره جامعیت سره د جامعیت نا جامعیت نا سره سره هغه سره وضاحت د مقاصد ته اشاره تجامی هم ده لیکن وضاحت المقاصدم کوي هدن هدايته او ابشره للمؤمنين او خوشالي ده پاره د مؤمنانو هدايت ته عظيم مقصدون تا بشره مؤمنانو خوشالياني په دې سرزياتي نو قران صدور صفته نو قران كتاب مبين هدن او دا ممینان اغا کسان دی چپابان دی لمنستی او زرن پاک ساتی او رد آیات سورت خمکی نو نفسی وجوب خبو مکہ کیو لیکن وجوبی آداء خبو مدینہ کی راغل وخان وهم بالاخرت یوم یقنون دو پاخرت منم یقین لري نو سلور سفتن دو اهل القران مؤمنان دي پابندنه موږ سکي زکات ورکيا خیرات همني وزورونو کې یقینا کسان چې ایمان په اخرت نه لري الله یې زیان نه له ما عمله قيست کړي نه مونږ د دوی لپاره اعمالونه مشرکان ددوي وفهم يومهم قدوي ګډوډ دي اوس ته خفي دنیا یو خرید واله کی دا کسانه چې د دوی د لپاره ناکره ادوی با قرات یو مل افسرن اتوان ولوی وانک لتلق القرانا ملد حکیم علیم ګره دا متعلق د داول آیات سره الله وی تل کا آیات القرانه و کتاب مبین انک لتلق القرانا یقینا تادر تا دې شي قران تاته قران در کی دېش لچاره ترب نام ملد حکیم علیم دا طرف د حکیم ذات عالم کوه پارسا نو دی کیو قسم تصلی د او تسجید رسول الله صلی الله علیه و سلم او بیان اولو د قرآن چې تعالی قران الله راک او د قران د شاعت طرف نه د حکیم علیم نه طرف نه دی اوس واقعه ذکر کید موسی علی السلام او د دې واقعه مقصد صرف دای شیخ ابدان دا نی ولاده ښه ایس پیغمبر چې د حس نبی ولی سو ګی ابدان اس قال موسی ممک من لدن حکیم علیم دا لد حکمتونو دا, دا علمونو نا یو دا دخه دا وقعد موسی علی السلام دا کله چې وی موسی خپل کول او تعالی یقینا ما اورید او نور او هو نور نار نمولکین د پزان کنارو زرد شهراب اورم تاسو ته د دینا به خبر دلاره یا وراوړم تاسو ته بشا همین قبسن شغل پر قیدونکي وبس بدل د شهابن لعلکم تسلم د دې د پراجیتا سو بيزان کرم کئ مقصد پیدای ګور موسی در صلاتو سلام نور تا نارویری عالم الغیوب ندی زوی زمانو بیا براش شم که نو بیا راغلی دی فلممه جا نو پس هر کلل چې راغې دی نار څخه اواز ور ته شو ان بورې کا من نارمن حول ان بورې کو براقت وړی شوي د چا فین نارري چې په طلب د ور کې دی ومن حوله او هغه چا زه را چیګي چاپیره د دینار دی ملا دا مبارک دی خو دوکه الله خیره خیره کوم چې په طلب دوه اور خراغه لري کور چې چی چیر چاپیره ولړ وا سبحان الله رب العالمین اواز ده دا الله زره چې رب د مخلوقات ده یا موسی موسا علیہ السلام تواضع شو اولغه تعین نو شیګه اوسورت موسی موسی علیہ السلام کې ارشاد پیرا غوري سوق د ما تواستی الله ورته انه ان الله عز الله ایمان غالب ما پار حکمت والے و القی عصاکا ګور دا ټوله خبره دلیل لپاره د موسی علیه السلام په آدم د غیل مې غېب منته دا ټول خبرې شي دي موسی علیه السلام صلی الله علیه او صفې پیښ شو موسی علیه السلام په و هم ګومان کې دا نو چې د رسول ګرځم الله پاک رسول ګرځاو اوس ورته معجزه ور کوي او ورځوم موسی خپلان او فسار کړه چې ورځ لاغینه مار جوړ شو دا کار چې د وری دا تحت زو خوزیدل آغان زرزر کاننا ها جانن گویا اکیدہ خو منگرے رہے جانا غدا سی تیز تیزی بس بنظر بیانا خرید زکیو تا جانوی خر نو کاننا هایوی زکب بدن نخو آقا و صحبانو لیکن حرکت کی جانو نو اگر زید موسیٰ علیہ السلام شاہ کہ ان کے منڈای وولا ولمی واقع و نگر اگر زیدلو بیارتا پشائن کتل مڠورت يا موسى لا تخف غره موسى د خلام سان خبر نه اومند ديناوي الله يم يريغا اني لا يخاف ال المرسلون يقن ني ريگي زم ما پخوا كه المرسلون پیغمبران سرت اسبابنا مخداي چدا ماته تل اسباب او ي رشتي كن لیکن چې دا ما سره بیا دغه اسباب او مسباب پرواوم نه ساتيخه مار مار نه مېਰੇګا ا الا من ظلم دائس اسلام قطیرا نو الا من ظلم ثم بدل حسنا مگر اغه سوک چې ظلم یې کړی ا ثم بدل حسنن ا بیاي اوکړه حسنن نیکی ورسره بداینا الله يفاین دی غفور رحیم پس یقینا ز بخنه كون رحم كون کی او که استثناء متصل شي نو بیا عبادت ده سره جوړ کاه این الای خف لذیل مرسلن والخوف الا من سواهم ها نور ور یریغا الا من ظلم ثم حسنان بعد سو اني غفورين مگر اغا سوک ظلم میکړه او ثم بدل حسنان به دا شو وعد خل یاده کافی جاي وي يا الا بمانه د بل ک بلکه اغا سوک ظلم ثم بدل حسنان مخه نه کلام کړه او دنک لاس فل په جیب خپل کې بکرې وان خپل نراؤبو جتکس بینن بغیر د دبادائنا فیتیسن مانا ازحب فیتیسن زا فدنه هم معجزات و فرعون تا قوم دغتان نودو نودودا قوم بدکار فلم ما جاعت هم آیاتونا پس هر کل چراغ لدو اتا آیاتونا آیاتونا زمان معجزات زمان مبصرتان پوور ورکون کی معجزات سی مبصرهی گنا بسائیری قلو ها ازا سحر مو بین دا خجادو دی اخکارا دوی موجزاتو تا سحر وی و جهدو بی ها وستای قناتا انفسوم ظلم و علواء انکارو کدو دی موجزینا دا سوجنا ظلم و علواء دا امیسکی وستای قناتا جملا موتره دادا وستای دا او یقین کرده او پاغی منتی پا دا موجزاتو منی دا ظلم دادوی انکاری ولیو کد ظلم و علواء دا وجد ظلم و دا شينا ور یو انکار دی بل جهود دی فقها دې کې فرق دی انکار مطلق نه منل او توي نه منل پست دلیل دلیل ورتاو خيخه نوفان زور کيفه که نه عاقبت المفسدين پس وګران سرنګ ایشوان جا هندو فساد کوونکو واقع د موسی عليه السلام نه حاصل سرهواد ګوره موسی عليه السلام د خپل امسان خبر نشو خذ تغي زم بيار لیکن لکه بيارانه غي علم موسی چوکې شقدر تر وای بابا علم موسی چه به وذ ارجمان چې موسی علیه السلام علم بن شو مه مان غکرو د در درگاونو ته مه مان غکرو نوستا سو علم بس کیه ولقد اتینا داود او سليمان علم او د سليمان السلام داود علی السلام تذکرہ کوي قام اخیا کدن ورکرې موږ داوود علی السلام له سليمان السلام نه خاص هوا خاص خاص هوا خاص خاص علم ورکرې علم النکیر پس یاق دې اثبات کړه یو خاص علم ما ورکرې وخا او ور د وړ د الله د سیتابدار او ویبا همیشه دوی تمام صفاتن دلویت خاص علی رضی الله رضی هغه ساتلې رہی چې غوروال راکړې دې موږ راهم علی کثیر من عباد المؤمنین پډیر او د خپلو بندیان او مؤمنانو باندې ډیر مینه الله پاکه څنګه غواره کړیو ښه بڅ داوود علیه السلام چیتلې ده الله پاک کار د نه بوت سلیمان سليمان علیه السلام کا پرې خير ده د امبيو و ورارسه چې د دیني دنیا دنيوي ښه ان د امبيانو لموارسه دینارو ولاد رحم نو ورسه سليمان داوود نايف شو سلیمان علیه السلام خلیفہ شو سلیمان اسلام دا داود علیہ السلام سلیمان اسلام دا داوود دا دا علیہ السلام نو وګوره سلیمان علیہ الصلوۃ دا الله پاک د انعامات او تشکر څنګه کوي دا الله پاک د انعامات اظهار کوي خوي ویلای خلق علمنا منتق طیر خود له شوی دي منته خبره ته مران مرغانم خبره کوي منتقان رايانه شو چې خبره خو فصل د حیوان د انسان چې راځي فصل چې جدای چې راځي د انسان د عام حیوانات نه په فنونو توق سر راځي چې ورته منطق یې تیار دی کنه بیا چې منطق نه مراد ادراک ته کلیات او د جزیاتو دی ښه ادراک ته معقولات وه واوتینا مینن کل شین راکړه شی دې منتا مینن کل شین د هر ضروری شینا هر ضروری شی هر سامان ضروری شی دغه ما ته راکړې شی ان نحاز لو والفضل لذا مخبر کماله دا چې دا فضل الله دې ښکارم وحشر لسلیمان جنوده من الجن راجمه کوړ شو سليمان السلام د پراه الله کړې د پیریانو د انسانانو د مرانو فوهم یوزعون بس د تقسیم تقسیم کړي شو جماعت جماعت یوزعون منا تقسیم علی الجماعه جماعت جماعت تقسیم شو د پاره د نظم ښه زکه چې اسانوي د شلتنتا سولتنتا غصلي ښه د امیر د عامل د دا اسانایه د پاره نورو ان شو طلبه داوات په ورکاو په ملک بغازي دل روان شو, شو فساد تر دې ایزاءه تولاوات النول کله چې د ویراغل پکند د میګو نو غره د دې په له ښکرو کې میږي خموو کنا فتو لهګه د جوړه روانه سلیمان سره د روان دي قالت نملت میږي وي یا يوهنملو ادخلوا مساكنكم غره د اغه خطاب دغه خبره د الله وخشي الله کل کلام کی ذکر کړي دي کنا هوې می گئے او میگو دنه شیخ فلکورن تصولتا ا میدنه کی تاسو در سلیمان او الله کریم دا غ ولې دوی باندې پهی چې ما د خپلاندې میګر ګوره علم بلاغت ولوي چې د میګې په کلام کې څومره بلاغت دی د بلاغت چه څومره اقسام دي هغه ټول په دې کې راځي مې یا نادا ایوها تم انا ملو سرا دائی تصمیع زی کر کڑی دا خان او دخولو امر دے مساکن حکوم دا گورا تنسیز دے لا یحتمان ناکومی تحذیر دے سلیمان سرے تخصیصوکا جنون سره بیاتا عمیموکا ہم سرے گورا اشارہ کڑی دا لا یشور سره سرے بیعذر بیان کڑی دے کلاما غتمام آجناسی دل تراجم کڑی دل پلاغت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر اطاو علی کرلہ چلی احتمان نکم سلیمان و جنو منگ من استاکنی دا اعتبار نو آغی گورا ماوین لیکن و هم لای شعرون چی دوی بن پوئی سلیمان بن پوئی دوی نا پیغمبرن پوئی دا دی خبری منی غاڑیر زیاد خوشالا شو تا بس ما زائکن پس مسکیشو او زائکن خوشالا شو, خوش شو خندین دن کیو بس مشکې شو خندېدون یا ځایکن خوشاله شو ب قوې دوج د ونا د میګ نهته اوض قه هم بیاې مسسلام د هر مسلمان شو نه دخه هغه د غفلت د زړ د ووج نه قه په تا خانددي شي تهوم نفسېغا خوونه خاارې د ز ما ملیونې اواز وچي وقاله ربي یا ځې ناشه ن مت بسو میمو کو خنده وکسم انا مسکيه یذل نورس تو بیازه حقیقت انا یا مطلب مسکیش نو خوشاله شو مصاله شو کرو کہ رب زما او زیین منی الہمنی توفیق را کما در چ شک کو شک کو کومستا شکر کوم استاد نعمت نو هغه چ تاکری پما زما په مور افلار وان اعملا صالحا چ عمل کوم نه ارزا چې ته خوخي الله او دخلني دنه که ما برحمتک فی عبادک صالح بوصیلت الرحمت صاحب بندگان اوسته کی استارین چنه کاندي ګره نهکان بندگان امبیا له سلام ته الله نه اروخي سوال نه کی اخور تل ته وسیله د الله د نعمتونو جوړ کړي ده چې الله تاده احسان کړي ده کړي ده کړي ده الله نو الله واخلني برحمت او تفقدت طیرام نو وګورم مارغانم په دې لخر کېو غواه اول ټمو نه کاو د مارغانم خبر یا غېسته د مارغانو حاضری غېسته د مارغان فلانه کې فلانه کې کوئی هو د هوت نشت هو د هوت مارغ نشته نو لبیک پکې رښتیا نو سلام الله علیه و سلام وی مالیا ګور د مارغنه خبر نه نه ویس نو نقصان دې ماذران مال یې سې دي ماذرې چې ځای نه وینم دا الله ار خبر دي ځان لا نو وینم مزه هو د هذرہ زماس خپل د نظر نقصان دې امکان امین الغیبین او کدی د پټې دونکو نه له حقیقت کې نشته زه خود یې نه نقصان د سترګو دې او کنه دېشته نه حقیقت چاویشتی نا نوی خلو عزی بننو عذابا شدیدا خامق سزا بورکو در سزا سختا کم عمولی گنای او کنا علال بکو در در بزا بکو مارقا چی وجنی زبا کوای با اول آیاتی انی بی سلطان موبین یا با دیر حطلو کی منگتان پا دلیل خکارا دلیل بی جو سزا نو بشی در مرگ نو بشی فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِدٍ پس وقت نو تیر شیڈیر وقت تیر نکو دی حود حود غیر بائی دن وقت تیر وقت تیر که فَمَكَسَ وقت تیر که لیکن غیر بائی دن ندیر مودا وقت تیر که ندیر فَقَالَ آن حَدْتُ بِمَعْلَمْ تُحِدْ بِي ارغان ورته فریدی دينا اوس په دته چلو خي وي سي وي لي دای وي لي بس خبر آسان ده کرچه سوره ماله سلام تا مخ مخ شه نور ته وي هغه چرته وي نو ګور هغه ورته حتبي مالم توحيد بي حاصل کړي ده ما ايلم دا غشي ايلم توحيد بي چنه دې دا غیر کړه په خبره علم کیږي ما سره دې وشې علم شته او تاسو سره نشته ګور نهفي کوي خداغان نو ورې لیم یو مرغ د دوی نزياتو خیاب دې ما سره علم شته او تاسو سره نشته دیو خبره وجيتک من سباین بینویقین اور اور دی ما تا تاتا من سب ده سبا مقامنا یو خبر یقینی میرا وڑا دی سخ خبر دیرا خبر دی انی وجد تو عمران تم لکوم سبا هغه چې الله پاک بیغا ڈیم شلول لیکن اللہ زامنیو سحجاز تتنی سبل طرف تتنی انی وجد تو عمران تم لکوم عجیب خبر را تداخره کنا چې بیا مې مونږ یو خزه چې دوی بادشاهن را خزه بادشاهن را بیا ګوره دا سیماموري بادشاهن منا دا ور کډې شه ورته من کلی شاین د هر ضروری سیزنا نه د بادشاه هر ضروری شي ورته ور کډې شه ابل او تخت دین ولها عرش نظیمون دې ده پر یو عرش ولې شان والره لیکن نکرای ذکر کړکړې ده عرشن الله عل عرش ده دا خدا بادشاہ نه دا لیکن عجبا جبا خبر خدا دا د بلقیس بنت شرهیل وا د دوی نظام عجيبه ده شرکی نظام ده اومونده ما داود د قوم چې سجده کوي د انور سیوا ده الله نه فست کړې دوی ته شیطان عامالو نه دوی نو پس بن دوی د سې لارې نه مفاهوم لا يهتدون ذللن ممين الله يجذ لله الذي دا قيام مطالق ده مخزا ين سرا شيطان ور تخيسته کړی دي س دا خبر الله يجذ چې سجده کوي الله لرا چې سجده خاص کړی الله لرا یاد لا يهتدون سره شيشي بیا بیا الله يسجدو لِلّٰه زَكَا لِاَلا یَجْذُل لِلّٰه زَكَا شِذُو سِجْدَنَ کِی اَلا لَرَا اَغَزَاد لَرَا یُخْرِجُ لِلْخَوَافِ فِی سَمَاوَاتِهِ جِرَاو بَاسِ پټ سِجْدَنَ رَا پَاس مَانُونَ اَز مَاکِ وَیَاوَ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُظِلُونَ هو د پَاغِمَنِ چِ پټ وَیَغَ چِ سَر گَن دَوَی ګور اغه وخت څنګه خبر بندې شوکې چې رسو زمونه کې بس خلک راضي کاله اغه وایي چې مولا شرګک شې دیګا مولا شرګک ورته اغه ورې شوکوم زه منه ودرې وب معلومه یې خا حالانکه مولا شرګک خپل تقریر کې یو خرج الخبا فی سما و ودرې عالم یو الله پاک درس په پټو شيزونو من ته یو الله پاک عالم الله چې لا اله الا هو نشته د اقدار د بندګې سیوا ده نه مالک د عرش ته العظیم ډېر لوې شان والره مالک ته عرش ډېر لوې شان والره د الله پاک العرش ته العظیم مارفد نو هغه ګورو دده په خبره یقین نکي اوس ويستایم امتحان اخلو ستانانو زرو ګورو سمنستا ستایم امتحان اخلو آیات ترې اچي او آیات نه خطی و لولی کدا و اخلاق از حبی کتابی هازا یو سا دا خط زمان چدا دے یو سا زمان چدا دے دا خط بیسا او غرزا دا خط اخویتا بیا او غرزا ددوینا یو طرف تشا بیا یو طرف تشا ددوینا پس او گرمازا یرجون چې دوی سا جواب را گرزوی دوی تا تس جواب ساعتنا مطلب دو خپل کی سا مشورہ کی سوئی خواہ چلال طول سبا خار دگر میں ٹیم دے دا قلولی ٹیم خضا بلقیس خواہدہ نو کرے دیر حفاظہ سر پدہ غب بنگلہ قیلا کی در نتلے دے خط پی غرزو اللے اللہ دا خط چارہ وڑا اور ترہی سب گوری نو مارگا حالت یا ی وال ملو مرجن کې پارلیمنټ را غختې دی موبر او پارلیمنټ والا ین او ک ل یا کتابون کریم یقی او غورځلی شما ته خ زمن خ د عزت والله خ ځکه چ هغه مور زیده ختوه هغه منېمهور لغولی شو کوم خ به چېمهور زیدهغ از اتمانش مار له کې اضافه هغه په احترام کې اضافه دا, دا خط د اچھا د نومن سليمان دا مضمون کې نه راځل دا پکاره درځل خط لیکن نوم اول کې ملي کې پالې په پا پې یا اول کې بر نومول کې بیا خط شروع کې دا دا سلیمان د طرف نه دی د پکیلي کې لس دي او ان بسم الله الرحمن الرحيم يقينا مدد وخت فنم د الله سر دي چې رحمان رحيم مراد او د توحيد او بسم الله سره ورکه دي چې مدد په ديواله نه غواړې الله تعالی عليا او اتوني مسلمين خلاف ما کوي الله تعالی عليا خلاف ما کوي زمما په مقابله کې مسلمانين اظهار او قيده توحيد قالت یا يا هل ملوفتني في عمري دي يم شرانو اي موتابرو مشوره را کوي ماته پکار زمما کي صلاح را کوي ماته خلق خبره ماتو کوي افترا كه ما کون تو قاطع تن امرن مز برې کول کی فیصله کول کی یو خبره حتا تشادوني ته دې تاسو حاضر یې سو برې تاسو حاضر نه ائګه زه ګور تاسو ته اس یو خبره نه کوم زه چې کار کوم تاسو سره مشوره کوم نو هغه تا خو د طاقت والے خاوندان د جنگ سخ یو مون سره خور که زمو افرادی ول امر الیک اختیار تا ده نو سوجو کماندا تا مرین سو حکم کوي تمه استاد حکم تابع او غیبسمه جنگ ته تیار او خيار خذوا غی ان الملوک اذا دخلوا مرذ مغ ته ویلی چې راش ما راشه اذا ما تابعدار نو عمل بغا کی کنه یقنان بادشاہ اذا دخلوا قريه تن کل چی ور دننه شي په یو کلی په حمل سره نو افسدوها براباد هغه غکریران او گرزی اعزت احلی اعزت من ددی ملک از اللہ تنزلی لان وکزا لکی افعلون او دغسی دوی کوي د ددوی عادت تخا چې مل پبل منی عملکی نو خا ملک کوي لٹی کئی خا اعزت من پا کی خیدیان کی رسوا کی زیران کی تاسو د خپل قوت خیال ساتا ہے لیکن دا چاچی دا تا خطرہ لے گلی او چا ملو کی او بیا باد شانتا سی کئ جنگ خنه وخه او زيو کار کو کوم و انی مرسله تون الیم بهدیه زس رشوت لئګه ما چې aides معلومه شه دې دا خبرې څنګه اسی د دنیا مقصد ته پاره کئ نو بسخه قلاوی بندشی او کنا چا مقصد بلې غدا سره جنگ نشکې دي یقینا ز لیکونه کې امانت ا ته یو حدیث وحویلره بیا کتون کې ما په سجب جواب واپس کېږي لګلی شي قصدا سجب جواب راکې بس مفسرین لیکل دنیا چستنی عامه تو د دې چ بس د لوی لخر سره ولېګ نو فلم ما جا سلامان مشر خوی ږ نه اندي مرستون نهلومي نو په هرر که چې هغې قاصد سرلامان څخه سلیمان, سلیمان سلام چې اوقد د نو ویلله تمید دوې تاسو زما مدد کوئ فمال ما مضب توای فمال سره فما آطې الله او وس اغا چې راکړې دې مال الله دا غره دې دا غنا آتاکم تاسو له چې سره کړې دې وما آتانی الله خير مما آتاکم مال الله دې سره کړې دې بل انتم بهديتكم تفراون بلکې تاسو په خپل ډاله من ته خوشاله شي خپل هدیه من ته خوشاله شي يرجع اليهم وافد شاید وېتا لارد شت وېتا اي قاصده سر ذخل اخر نظر خپل لوافت نظر فلنات ينهم الا ياتو مسلمين كچدو تابع در ايږي نه زم خبر نه مني نو فلنات ينهم بجنودهم پسرا بولد ويتلخ کرے لا قبل لهم بها نبي تاخد وي دره مقابله اداغه نبي مخامه خيدل بدې لخرصت ولا نخرج النوم منا او خامخو وباسو دې رامن هدا دې کولنا اصلتن کمزوري وهم صاغرون دوی بسبقوي پس هغه واپسو سليمان عليه السلام تا خبر راغې چې بس هغه راضیстаў هر سمانی ښه وز اظهار کړ دغه د معجزي پکاره ښه د پر د صداقت دا رسول نور کیسه پکې کی نه شتي چا مسلمانان شي کنه بیا وسامان مامان نشي غيسته پرې پدی وخیرسته نه راوړ دا څه خبره ده بصره سلوخ بل اظهار رسالت او تکاو پسوب معجزه نه د دوم پارليمنت وکنه اوه سليمان اي مشوره والو اي غټانو کوم یو د تاسو نه راوړی ماتا تخت هغه مخادرات لو داوی માતા مسلمین تابعدار قال ای فریتو من الجن تاسو کی داسوبشته چې اویلاره رسیدلی ني او ما تداوی تخرا ورسې ایفرید قطبا مناکی شدید الوصیق وی طاقت ور د پیرانو یو طاقت ور پیری وی انا هتی کبی زبراوړم تا تدا تا خبر اورم کلا قبل ان تقو می مقام کا مخذا پاسے دو استاد خپل زینا غرمه پر ودی فیصلو تناسو د غرمه د قزانه مخ مخه به مار رسولی خان اگورا وین یلیقوین امین یقینن قوت لرم ومان دارم قال الذين له علم من الكتاب وی هغه سړي چې سره په کتاب واز براروم تاسو ته دا قبل ان يرتدئ دینا چې وا تا تاسو ته نظرستان يته تلل لکه طرف د چاوي الذهب د علم منل کتاب تفسيري کوي ټول وي د دینه مراد سليمان عليه السلام زکه هغه عالم به کتاب الله اوک یاد د هله جبرئیل او کو سليمان عليه السلام شي مخاطب د عيفرید کړي دي زبر اڑم تا تا دا تا تب ستا نظر لانی وا پښې د سترګې پر اب کې براوړم خدا راوړ دا د ساده معجزې د پیغمبر خلا رسولمان عليه السلام یاد راوړل د عاين د علم منل کتابنا مراد جبرئیل السلام ده او عالم به کتاب الله وکړه او چې یاسین بن برخیاد د یو یوسف اصبی نے برخیع اول <سجال> سیاسی سړیو افغان وخه نو اولیو کرامت خوشته نو ولي کرامت خو به الی چی در رسول نهی کنه چی رسول دی نو بیا در ولي کرامت وکوم چې ترا وړه باہر تقدیر سلیمان علیہ السلام معجزتا د عرش را وړه فلمراهو مستقرا پس هر چې دا اولی دا دا دا دا مستقیر ناینده و لار دا دا پخواه کی وی وی حاضر فضل ربی دا دا دا وجه فضل دا رب زمانه دی لیبل دا دا اللہ فضل لی دی کې دا ما سخفل کمال نشته دا اللہ پو قدره سر را گل ادا پارد دی چی پا مامن دی ازمی خکری چیز شکر کوم یا نشکر کوم او چا چی شکر کنو پس یقینا شکر کنو کدا پارد فائده اخفل چاچنا شکر او په خپل ځکه درو زم ما غني جون کریمن به حاجت اوم عزت والا دا ده الله احسان دی چ په ما کړه ده عزت الله شکر کوم او کنا شکر هر احسان چې باندې الله کې نعمت کړي د بتوري امتحان وی ویل نکروا لہا ارشا چا ورته یو یوهودی خبرې دی میشرا اقل کسا لیوانای لیوانای بادشانی بس با قواسات خولی شي انتا پاسیروں نقل کری دی سلیمان علیہ السلامی ناشنا که دیتا ہون تخت دے ولی زگورمہ تحت دی ہدایت مندیشی ام تکون من اللزین اللہ احتدون یادادا و کسانونا چه حص ہدایت نممی زگورم چه آیا دا او خیار الزنان دا کنن فلم جاء القيل حكادار شوکی بسرا الله غ شراق لنور تویقیل حکزار شوکی وری شوتا آیا تاسو ته تخستا تاسو تخ مشهور تختی غدا استی خو ندی هغه ورته قالت کان هو ولی خصوص شخص روی کان انه گئے هوا گویا کی دا خو ها غدې هو شوا دا خو هغه تخته نو وی ویلو او او تینل علم من قبل راکنه شی او مونږ ته علم مخیده معجزينه مخې تاسو کوم خطر علي ګلو هغه چتای بسم الله الرحمن الله تعالی و كنا مسلمين او شومږه مسلمانان تابعدار مسلمين منه تابعدار مونږ تابعدار راغلو او اسلام دی راوړه دي نو اصدح ما کن تعوذ من دون الله سوال دارار چې دمره وخیره خزوانم دا شرکي والی اختوا وخیر او په انسان خو شرک نه کوي الله دا غي وجهي واسد تها مانا کړي د دل راند توحید نا ما بندګي دا غا چا کن تعوذ من دون الله چې ینھا کاند من القوم کافرین یقینا داو ذقوم کافرنا مطلب دا یو ماحول کې وکړه دې ته خدا مثلا نو رسیدل یو ماحول کې دا قیل لنا ادخل الصرح ورزنا نہ و کنه ابیاس مسلمان شه دا نو بیا د زنانو و خزان لذید پردې کوری ګ بل سلیمان سليمان علیہ السلام عجیب بادشاہیو اداغه بنگله جوړ کړا پکې اوپر روانې لپاسه شیشه وو بازوی د دی اسرایلی قوم یهودیان چې دا سليمان علیہ السلام ته پیریان وی چیر را پاندایمنې پیغمبر د زنانو پاندې ګوري دې ته اسرایلیات کفریات وایښه وله شو دې ته دن نشه بنگله ته دې مارته دن نشه الله م هو حبت لجتن جاتن په هر کله چېدي دغه بګلهې نو خیالې او ب منډونې چې دا خو یو غلا د خ نو وکشفتن شفت انسان لرې کړ په انسان د پډ نه د څنګه چې اوبوکې سړی خ نه کوې نو پین چېږ سلیمانې سلامات سلام نه او سره ممرد من غواري. ورتاهما د ډیر قسم کې سم را لګېږي وکړه دا بنگلادا ممرر من قواریر جوړ کړي شېدا بن قوارین د شیشیل قالت ربي اني ظلمت نفسي دی ویره په دما یو کنه ما زیاته کړي ده په خپل ځان فشرکولو سره او صلی الله زئ اعلان کوم اسلام ته ما سليمان اخلاص کوم ته بندګا یې پتا بيدارې ته سليمان کي ل لله خاصا رب العالمين چې رب العالمين دې معلوم است شو د دې واقع نه حاصل سروات دا غيب دانيو الله دې دا دا سليمان سره د هم رن نبوته د بادشاه نه هغه سلطنت د بلخیس نه خبر نو یې تفسيري ذات المصيري علامه ابن جوزري لیکي چې بیا دوی واده کړی دا یې لګله دا دا حکومت د دې د مایته ګرځیدو وزو واقع نور ذکر کئ چې الله نجات ورکون کړي ارا دواړو هغه مسلې سره متعلق خامخې نقنن لګل او سمو ديانو تاسو ورته وصاله په دې خبره چې بندگی خاصه الله لرا ندا وخدوې دوه ډلې شوي جګړمار کړه چې د الله توحید مسله بیان کړه بیا به خلک دوه ډلې کی وینا قران <سؤال> زکه نه بیانودا توڑ راولی قرآن خود دې د توڑ را, را پاره دا هو فرقان دیګا دا هو مبین دیګا دغه حق او باطل څخه جدا کړي قالیا قوم اليمان تستعجلون بسیاته نو غو زکه نه کترشتنه جو عذاب دی راشي او ته قوم زمان ولې پتا دې منې غواړی عذاب مخې دې ایمان را نه قول الحسن او باخه نو ولنه غوړیداله الله نه د دې په لږه تاسو مونږ رحم وشي اغه یو ته یې پایر نه وکا پایر نه وکا سپیر هله تر غل دې په منګاستا په ویا تسپیر سپیر شي مونږه استا په ویا او په هغه چا چې استا مرګريږي قال اطويرکم عند الله وآلی علیہ السلام ورطوی تاس پیروالی ستا سو دا اللہ نا دے و تقدیری خبری ابل انتو مقاومن توفتن انبل کتاسو قومی ایچی گن کیا چولیشی ہے یا امتحان در منی کے دیشی وکھانا فی المدینہ تی تی ساتو راحتینی افسیدونا فی دارود ددب مقابله کی ناہا کسانو ڈلے جوڑے او په خار کې حجر کې اگر نم دخار داؤ نحا کسانو چروانے کو پا ملکی ولای اس لیونا نو اصلاح کون کی بز نحا د داد خلاب قالو تقاسم باللہ گرر جمشی سیقد امرشی تقاسمو لباب تفاعلنا نو دوئی ویلیو بلتا قسمونا او کڑے پا اللہ منی تقاسم باللہ یو بلتا اوی قسمونا او کڑے پا اللہ که څه د ما چې طفاونله نو دوی یل په داسې حال کې چې قسممون وکړل په کور کې په اللهې څنګهله نو تن نه خاامخه د شپې به حمله وکو په دنی او د د په کور بیا به د دو وور نو حاضیر شي منږه محلکه حاللي حاله کولو د کور د دتهمنګ کاې ریا و خلی یړهړه چه سبا مانگ منعی الزام را غیر مانگ قسم په خدای ایت مون خود دا مون خود دا احل تا دا, دا احل تا دا د دا احل دا وجلو اراده نادا کردی مون خود دا احل پسی وجلو تنو تری نو آقو اصلا خودو سالی علیه و سلام تارگیٹ کردی نو مانگ با دا احل نو ماخدو نکا آقا مولا سڑی تاوی کن و دیوال منع جنگو ناقای ورش دیوال <سؤال> لیو سپیڑا را پرید نویس قسم ولو نویس زه قسم کرن چې ما دا دیوال اخفل دی لاس منتی و ولی دیخوا دا حیلی نا فریب کدوی فریب دا وجل دا صالح علیہ السلام علیہ تدبیر که من تدبیر دا بچاو او دوین پویدل پسوکورا سرنگیو انجام دا فریب گرو من حلاک دا دویا قوم د ټول داو کورونه دوی پریوتې په سعود د ظلم ده دی پدې کې خام مخه ایبرت ته قوم د پاره شبوی او خلاص کړ مږه کسان سان شي را راوړې وکړ یو تخون زری بچ کړو د شرک نام وان جاءینا مساله د قذا نجات ورکاون کې ځای ما صالح علی السلام له نجات ما ورک ولو تنسل لقومي بل واقعه ذکر کوي د لوط السلام کله شیخ والقوم ته اتاتون الفایشه ا تاسو بدکاری وان تم تبصرون تاسخو خيار خلقي اي ايته سوره ز ناري ناو تب شهادت من دون النساء اور تیری گيده زنانا ونا بلک تاس قوم نا پوهه ګر تجحلون ورتام يتبصيرون و خيار ي لكن جاهلان العالم مين منظر تل جاهل دي عمل نكيده خپل د مطابق ماغه د جاهل مليكي پما <مانکا> کنا جواب قومه نو جواب د قوم مگر داو چې دوی وي او بسې قران ای د لوت لرا د کلخ فلنا یقینا د س خلق د پاک پاک پاکي د س پاک ونه خلق زارا غل له ځان د پاک پاکي نخلاص کا منځ نجات منګله ورکه د قران اعلان سوا د خزید د نام د زکړی او منګغه ورستو کی یو خزې لاره نور الله پاک وي اور لوت علیہ السلام لوی نجات ورک نجات ورکون کیزه و انطرنا علیہم مطرا بہانو ورو پدوی منی او ناشناکه سمبارن پس پس بدو مطر المنذرین باران د یاره لشو اکھانو بارانو و سپدی تو واقعات من التفریرہ ولی حاصل د دې دوڑو واقعات سو شقول الحمدللہ وہ تمام صفات و لوہیت خاص صلی اللہ علیہ ردی نجات ورکون کی اللہ ہے مشکل کو شال اللہ ہے بدی صفاتوں کی تو اللہ سرا اس سو شریک نشین ولینا نبی نہ نجات کی ورتا مختار ولی جتا سو صد درجی مرجین منے نہ نو سلامن علی عباد الذین اصطفوا سلامتیا دا د الله د ترب نه دا لفظ بندگان او حق من استفا چې الله غوړکړي غوړک په سلامتیه کې محتای ا الله خیر نما یشرکون ا ای الله غوړ دې دلته عبادت سره جوړه ا الله خیر ا عبادت الله غوړ نجات ورکون کې دي نجات دهینده د اما یشریکون ام عبادت اما یشریکون یا عبادت دا کا شته چې دوی الله سره شریکي چاغستنی شکولې وذلت د الٰه بن زلس معنی ذکر کوي دی الٰه چې الٰه ستوي الله ستوي الٰه ستوي الا الٰه الا الله ترجمه کوي خا اما من خلق السماوات و الارض ایا هغه څوک چې پیدا کړی دی آسمانونو او زمکه اورا اورولي دي تاسو د پاره د برینا باران پسرا ټکو مون پتی سره باغې چې ذات به جاته نور سره د تازه غینا ما کانل کو من توندیتو شجرها نده ممکن سرنه ممکنم ندا نشي دی تاسو لرا چر اوټو کوي تاسو شجرها پټی داري ورا غزات چې اسمانونه پیدا کړی بارونه ورورې زرغوني کړی ائاله ماله وره تفسیر جلالین دلته ډېر خپ او شهداوی ائاله يفعل ذلك دا, دا سي حجت را واشته چې دا کارونه ما الله دې الله سره دا الله سره رب السلط دا سي یو ذات شته چې هغه دا کارونه کول شي نو جواب سړی الله مانمایو زلو کړه ا الهون مع الله آیا یو حجت روا آیاشت دي د دې کارونو واغدار ا الهون یا فالو زال آیاشت دي د دې کارونو واغدار مع الله هد الله تعالی سره سو نشتیخه لیکن بیاوند قوم چې کوم دې یادل او دې د الله د توحیدنا آیا چې ګر قرارا ځمکه قرار ولاړه بلکل قرارهګ بر قرارې ګرځولله او پیدا کړی دي په میند کې نحروونه او پیدا کړی جعلل جاله له او پیدا کړله پاک د دی د پره او پیدا کړي په میته دو دریابو کې حاجزن پردا زمکای ځم کو ودررولی میں اسکی نہروں روان کړې دي حورنه پکې دي دریا پهنې روان کړې دي یغې کې پردا ائ الہو ما اللہ بل هم لا علم بلکې اکثر د دوی نه پويږي بیا نو الله نمازې خپل چاته چغوي هم یوجب المستر اذا دا او ای اغزا چې قبلای د محتاج بندای زادہ او کله چې چغه کې د دعا قبل اون کې سوک په ویکشف السوء او سوګ دې لری کوونکې د مصیبت دا جدا جدا خبرې ده د دعا قبول اون کې سوګ دې او مشکل کوشات سوګ دې ویکشف السوء او لری کوي مصیبتونه د سوګ کې او ګرځول تاسو یو بل په دنیا کې هاي اللهم قليلما تذكرون دې لګنسیت وای تاسو او مَن یَهْدِیکُم فی ظُلُماتِ الْبَرِّ سُقْدِ چلار خیتا وسو ته پتهرو د وچو به ذریاه مصیبتونو د وچو بیا غورا مصیبتونو د ذریاه غورا داسې تیاری بیا کنا الله پخدا دنیا د مصیبتونو د وچو به د دری د ذریاه تعبیر په ظلمات سرا وک او مَن یُسِلُ الرِّيَاحَ اسوق د چلی کی, کی زیره لیگی بادونه زیره مخه د باران خپل ا ایلهوما تعال الله او ما یشرکون او چھت اللہ دا گنہ شید اللہ تعالی صدا رہی امای ابدا الخلقه سو مایعود ا هغه سو چاول پیدائش کی بیا دوباره هم گئی سو روزی تاسو دراکی د اسمان نو د اسمان کنا ا ایلهوما الله اشته ددی کارو مقدار د دا الله تعالی سره سو سر قل ها تو برهانکون زمان الله خدا غره چې په دا کونکي دا اسمان مکه یې بارونو اور اوري زرغونی جوړي د غرنګې زمکه دله خورا کړې دا پدې کې نهرو نهرو وال کې ورنه و درولي دعاګانې قبل اون کې تاسو یې اوپر پسي پیدا کړی د وو شي ادلم دې تیرو کې در تلار خودن کې او بارانونو مکه هوا را له ګون کېره تاسو له وجود را کړی ده نو بیا به دو تاسو وجود را کې روزی را کی تاسو را دا تور دیت الهو یې قل هات برهانکم وای راوړای یی کی نه دلیل خپل الکمتم صادقین کتا سرشتین تاسو خپل څه دلیل لاوړی قل یالمن فسماوات وذری الغیب الا الله ګوردا خلاصه دا خپل کده مخکنی دوړو واقعاتین ال حال م ب کولیشن والله پارسه منې والله د د غ ممسزی کې ننجات ور کوون کې الله دی نو لی پارې والله دی نفی د شفللم کې اوله یاله منفی سې نه دی په اغ سووک چې پاسمانو کې یو چې پهمن کې ال غې به پهغ منې ال الله سواده اللا اسممانو واللهدي و که د اسمم کې دي د په غیر منې نه پو زغمانی په وجود کې یو الله دی ښا ور دي کې لګونه مختصر داوا وره یو علم غیبی لغوی دی یو علم غیبی شرعی اصطلاحی دی یو خدا دې یو سره دی دیوال شاته دی او یودا پټ لیکن چې سرګان شنو علم د غیب راګنه دي ته قوم علم د غیب یا عالم الغیب خودی ته ویا عالم الغیب دا کوم علم غیب شو ور علم غیب د غشانه قران کریم د لغاتو نه خو باس نه کوي د شریعتو نه کوي د بنده د علم د पारा علم غیب چرته قران او حدیث کې نه د استعمال شي فام با والایب سرا اخبارو لغیب سرا استعمال شي لیکن په علم غیب سر نه دی اساس زکه علم د مخلوق شه دا په اسباب سرا دی او علم غیب دا دیکي مشاعر نه چلےږي حواس نه چلےږي دا خاصه د الله دا ښه نه کو شوق دا وایي کړي علم غیب نو دغه علم غیب خدا هر چا سره شوه دا علم لغوی دا غیب لغوی علم غیبی شرعی مراد چاږي کی حواس شې نهی سقسم اسبابنا قطد اسبابنا شواخ لیکه چې اسباب سره شیاخیت خو یې لمیږي په نومونه دلتا دلتا دی آیات کې یو ظاهريش کا الله ده یو خدا چې دا الا الله خدا مستثنا ده نو دا, دا استثنا متصل ده که استثنا منقطع بهر تقدیر آر یو استثنا شي لیکن مستثنا کو منسوب ويږي دلتا ده الله ول من مرفوده مستثنا ول مرفوده صاحب کشاف دا دا و غیره وئی هغه ده بنو تمیمه ده غدا اهلی اجازه و غیره ده ټولو ده قریش و لغت ده چې مستثنا مرفوع کی بنابر بر بدلیت چې مستثنا منو په محل رافه کی کنه مبدل منو چې مبدل منو, مبدل منو مرفوع بدلیت بنابر بدلیت بیا هغه مرفوع کیږي بس خبره ختم شو دو امداد چې اسسنا اس منقاتی آشی نو بیا خو پیسم سیشکال نرازی گا کہ اسسنا اس منتصر شي نو بیا خو اللہ گنے جنس تا محسنانو ندزمکو نا دے زکر مستثنا خودو جنس تا مستثنا من ہو نئی کہ اسسنا اس منقاتی بیا خو سیشکال نشو نو جوابونه نو گڑیر کڑی دی لیکن مقتصر دعوی اگر چې بازو سخیاسی سسنای جوړ کرے دے انکان اللہ من کانا فی سماوات و ارضی الغیبہ نفهم یعلمون الغیبہ لیکن دلتا دا, دا نقیز نتیجہ دلتا دا, دا نقیز دا مقدم رازی نتیجہ سی نہ جوڑی گی خیل وہ دلتا دا سے جوڑکا ہے من فی سماوات و ارض انکان اہل سماوات و ارضی یَن إِن كَانَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ نُكَلِّنَ اللَّهُ فِيهِمْ کئ چرت آسمانونو او والا علم د غیب لري نکلن الله فہیم الله په دوي کی وی لیکن طالب باد فالمقدم مثلو الله کو په دوي کی نه ده کنا نو د دا غیب دان نه دی گنا دا مطلب شو إِن كَانَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعلمون الغيب لکان كان الله فيهم لكنه طالب باطل فالمقدم مثله زكى الله ددو د جنس نه نه ده کنه چې جنس نه دي نو ده عالم الغيب نو شو عالم الغيب سره الله و ما يشعرون ايانا يواسون او نه پويږي دوی ايانا يواسون چې کلب دوی فورته کې د اسمانونو زمکه وال بلې دارك علمهم في بالداره کا علم فی الاخرہ د دې آیت د سجدې بینکارل قیامت داره کا ډېری معنی دی بازی وای لږ خطا دا وغیرہ دا تا وغیرہ داره کا په معنی نه ته سره واخله بلکی پی در علم د دوی دو پی در پی خبره د دوی دو په اړه د قیامت پر لپسې دی خبره د دوی دو په اړه د قیامت بلهم فی شک من ا د دوی چې دمر لګی دي بلکې دوی په شک کې دي د قیامت نه بلکې دوی د شک نه د قیامت نه سری عامون وړاندې دي منکر دي یا من بلکې بندې علم د دوی په اړه د آخرت کې دارکمنه بندې ده یا منه په من له استحقاق مسر واقع لای بلکې مستحکم دي علم د دوی په اړه د قیامت کې ذوی الیگای دگان نعم بلهم فی شک مینا بلهم مینا عم یاو بلکہ فدر ف بے قوفید ددوی و بارہ د قیامت کی بل فی شک مینا بلهم مینا عم ق ومانہ د تساقتم راضی بلکہ ارتوا شوی دے ائلم ددوی د قیامت کی بلهم فی شک مینا بلهم مینا عم و زورن کی دینکار انکار باست بادل موت خوا دوی دا قیامت نمون کیا دی وی کافران اکلا چو شمون خواه ریا و مشران زمنگ آیا منگ با گنی راوستے لے کیو لقد وعیدنا ها زانا هنو خاما خیق نواده کڑیشی وی دا دا منگ سر وزمون مشران سر پخوا ندادا الا ساترالا ودین مگر درو قسید زڑو خلقو دی بخانی او خبر را را دا چیتا سبا دوبارک پیدا کېږي زمونږ د مشران چرتهلار الله و اوګرځې پهمل کې اوګورې په نظر د عابرات چې سرنګې شو انجام د مجرمانو چا چې دا خبرې کړي د غی ان انجامامڅته سری الله پ غمبل د ورکي په انکار د من کو والله تهځنالی خفه ما مغم جن کېږه د دوی په عذاب م کېږه فیز کې میما په تنکی کې د هغې یعنی ما کېږي پتانګ کې د دا چلونو د توینا دوی چې کوم چلونه جوړې کوم مکرونه کوي ښا بیا زورونه ورکوي دوی کله وي د قیامت په چار تاسو یې رښتې پهل عصا یکونه ردی فلکم ګره دا جواب دی په طریقه د تاخیر په دنیوي قل عصا یکونه هو زرد چې راوبره سي پتا سو پسې بے واسپشی پتا سوپسی بعض الذی تستاجرون باز یا غذاب چې تاسو په طالوار غواړئ کیدی شي نزیه دغه بے واسپشی درپس ایاقنرا وستان بیا وله الله تره سزا عذاب نه رالی یا قذر وستان لذو فضل الناس خامخ فضل ورده په خلقونه په تاخير د عذاب ولکن اکثرهم لا یشکرون لکن اکثر د خلقونه د الله شکر نه واسي د الله توحید رمانی او دلیل یقری دے او رد دے پشرفی لیل امانی یقین راستا قاما قبو دے آغا چی پٹی سینی ددوی آغا چی سرگندی وما من غائبتن فی سما ما من غافتن ما من خسلتن غائبتن او نه دے اس یو خسلت پت پاسمانو کې کیا پزما کې کی اللہ فی کتا امبین مگر پا علم دا الله کې دے اس خسلت چی دے خسلت سشے چی دے آغا اللہ پا علم کې دے ان هاذا القران يقص على بني اسرائيل ترغيب قراني كريم تو رکی دا قران يقص ولا بني اسرائيل بیان کی په بني اسرایلونه اکثر الذي اکثر غ مسائل چې دوی پکې اختلاف کوي غره دا قراني کریم دا بني اسرایلو اره نقایص بیان کړی دي هغه قباہی بیان کړی دي دا قران دی او رحمت د فار د مؤمنانو ان نه ربکه یخ ځې او بیا ته سلی پی غپل <سؤال> وور کې یې اوفیصللوکې د په میې ب حکې په حکو خپل سره الله ضررهور دی پو دی نفتته وقالل اللهته د اللهېتاب بایدوه د د دوی پرووه مسا ته په ځان اوسپه په یو اللهې ان نه قالل حل مبیین په حقکاره باې تا سره حقی مبیین دخه ته دین الله پرووان شي اپ واللهته کله کو سوال دا راغې چې هر کله پیغمبر غمبر په حقی مبییل منې دی نو خلق دا د خبر خبره وې نهې. الله و ځکه نهقله تومل موته د اصل کی دا قرآن بیا سره نه نستا خوله بیا سر دا په شانې د مړو دي مړو ان نهقله اسم موته تشبې په ادې دا یقینا ده یقی انته نه شي اورو هغه کاافران ته چې په شان ته د مړدي و ادمه سماکی ولا تس او سم دعا او نشی اور ور اکونت اوا اذا والله مدبرین کله چي اوګر دی او کله چي اوګر دی شاکون کون د شا. چا شاکین که و تاخد پشانت د کونو دی نشور ور تکونت اغه شا تا چ پشانت د کون دا کافران کاڼی دی دامړی دی او ما انت بهادل عمی او نه ته بچکون کیړول دران د ګمراهید غنا انن توسم هو نشه اور ولیت ینی فائدہ دا اور دو نشی کېره مگر هغه چا تکی ویشي چاغي مان لري په آیاتونو زمونږه پهو مسلمانانو دوی تابېداري کوي و اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم داوته من الرد توکلمهم الناس کانوا بیاات نالایقن دخ تخیف دنیا ورکي پسود عاده به ایمان چې دوی ایمان نر وډی کنا نو الله پاک وصیر ورکي د قیامت یو سو نشانات یو نور چې د مغرب د طرف راوځي یو دجال یو د دجال نا د دوی نه مخکې ده لیکن د دجال نرسته د نور خته د مغرب د خطو نه مخې مخې پاک یو جانور چې ده هغه به گویا کی هغه به خلق سره خبرې کوي هغه به خلقو ته دعوت ورکوي دا د قربې قیامت علامته چې تاغه خو خيبه توبه نه قبليږي او وجد هذا شي الله بو یې انسانانو تاسو دمره ذلیل شوې چې تاسو پسې الله پاک یو جناور پاسې اگر تاسو ته مهرونه لګئی چې تاسو توبه نه قبليږي په پلار نور عملون ختمه وایځه وقا القول عليهم او کله چې پوره شي فیصله د عذاب د الله په ویمني فیسلوشی تا قیامت دا رات لو نو اخرجنا لهم دعبتن من الارض روو باسمونگ دادوی دا پارایا یو زندہ سر دزمکینا اگر بسکی تو کلی مهم خبری بکی دادوی سراء پس دے مفہولی حضب دے بی بوتلان ادعانی کلی آسی والاسلام او بی عدم قبولی توبت خبر ور کئی دوی تا خبری بکی دوی خبرې به کوي د دوی سره په بوتلاند د ټولو دوینونو سیوا د اسلام نه آیا خبرې به کوي د دوی سره په سمانه چې واستا سورې توبانه قبلي دا اولې زکه ان الناس لان الناس زکه چې خلق دي وايه ته نور د رب زممنته ایمان نظری یقین نه کوي دا خبرې به ولې کوي د دوی سره د دو ووجنه چې خلق قانو بیا ې نه لا یوقیون بیا وا تو کلې مهم خبرې ب کوې د دوی سره په بوتان د ټول ادیانو عد سواده اسلامونه یا به خبرې ب کوي د دوی سره چې ستا سروره توی نه قبلې کې بیا دمې قې توبتې داولې ان ځکهه لی ان ن ځکهه چې خلک په تونو ې په بوتان د تونو زمونږ منې بیا آې نه پا آیاتونو دا رب زمانگ منتی لا یقین نلری یا تکلیم دا کلم نو اخلاق مانا دا زخم کی دو رازی کنا نو تکلیمو هم جرح با کئی دا دوی سرا د سر با جرح, جرح کئی و جرح و پسکیش آنو بی آیاتین لا یقینن. چه دا خلق پا آیاتونو دا رب زمانگ منتی یقین او عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ داغنگی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داوئی جدہ کوم وقت کی بد راضی لم یامروا بالمعروف و اناعون المنکر کل چھ پ ملکی امر بالمعروف ختم شو نہال المنکر ختم شو دعوت کار ختم شو دا باللہ با را پاسے و یوم نشر من کل امتن الی پ کوم رچی راگون ب راپور تا بکومنگا در هر اومتنا فوجان، فوجان در هر ریاست فوجان ندی مراد، فوجان در جماعت مراد دی. فوجان در جو بکومنگا، راغون بکومنگا، فوجان یو جماعت، در از چانه ممن یو کذیو بی آیتینا، در چې چانه چی در رو جنمی آیتون یو زعون، او دویبا جماعت جماعت کډش سب سب پش حتای ځا حتای ځا جاو تر دې پوری چیکره دوی راشي الله سلام مقام خا الله پور ته کذب تم ايت ايتا سو درو جنګان زمنګا يا تنا ولم توہی تو, تو بها علم او حاله شنو را ګر کړي تاسو تاسو علم نلره د الله په کتاب او تاسو یې تکذیب کوو علم نلره نو راګیر کړي تاسو د آیاتونو په خپل علم کې نو راګیرتي دغه آیاتونو علم تاسو نو واسل کړي او تکذیب کوو اما زه كونتم قاملون بلکې سي دغه چې تاسو کوول د تاسو چې د الله د کتاب کار کوو او تاسو به عالمان نه وای نو د دینه لا تاسو سکون و واقع القول علیهم ثابت بشیر فیصل ادا عذاب پدېمانه پساو د ظلم دوي په هم لا ينتقون بذرویا خبرې نشکولې د پارا د حجت د حجته الی الفسحه ځان د پارا صدلیل پیش کی بیا علم ير ونا جعلنا الليل الیسکنو فیه والنهار مبصرا فیدینو ګوری یقینا دوس دلیلی اقلی مکی خو آیات قرآنیو منتی مستاسو یقین نو نو غضا قنگی تاسو دا آیاتو عقلیونا مستاسو انکارو خوا آیتوی نگوری یقینن گرزو اللہ منشفا لیسکو نو فی چارا مکڑی پاگئی کی ونہارا موسیرا اروز والا ده نظام چا قائم کرده ده ده شبیو ده رو ده یقنه پده که خامخه دلال ده قوم ده پارا چیمان روڑی و یوم یل فاقو فی سوری و فازی امن فی سمو حتی امن فی دارو دا. و سو خریر اللہ ورکی و ردلتا بازی احل عیلم داوی چه دوش پیلی یوش پیلی ده فنا دا بشپلا اسرافيل ولا بس تمام بمړشي بیا صالح کلا روستو بیا شپلې وې شاغه ته يوم البعث وې ټول به ژوند دي انشاء الله مخا مخبزي بعضي اهل علم وه چېنا صدور شپلې مفسرين بعضي دوش شپلې خدا دي لیکن دوش شپلې روستو د محشر پر زمانت دي چې یو شپلې ته افوا ځوي بل ته افاق وی پیلای بهولې شنو ټول <سؤال> وبیا شي پریشان وبشي غبر غبراو وبشي بهوشه ورشني حته غبره هټ په پټول او بلش ویلې یعنی بهوشه وبشي وقسم نه بلش ویلې د هوش به ورشي بدر وشي بهر تقدیر دل تا بازو دات ګوڑو سره لګول لے لیکن غره داد چې دا دل ته د شویلې حکومت داد د فناده او د بااسته وا يوم ينفخ في الصور واخرج چوکې به وکړشي واش پہلای کې نففز یا منفث قداش ویله د فنای کنا نففز یا پس مړه بشي هغه څوک چې پاس مانونه چې پس ما کوي الا من شاء اللہ. مگر هغه چې الله یې غوړي دا غو بشکول هغه خوري ګلمان حالانکه ملائک به عم جبرئیل pore ازراییل pore بم مرک سکیخه وكل اتوهو داخرین تول به الله تا عجزی كون کی وی وترل جبال تحسبوها جامدتان سوال دارغه چې دا غټ غټ غورونه بچر تد هلوی ویني به دا غورونه تحسبوها جامد غمان به تکای چې دا کلک پځې منتی والا لیکن ویا تمرمر مر صاحب اخوا تیری کی پښنده تیردو دو وری دی دغه څنګه دو وری د غړ غټو پونه ضرور رواني د قشرنګي دا ورغټ غرونه د غټ جسمولو حرکت نه ښکاری دا د قشني اوپر شي روان وي صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله انظروا في صنع الله लक्ष्य لو کدا اللہ پر کارنوں کی جوڑق دا اللہ تعالی دے سن اللہ اغا ذات ادقنا کل شین چے مضبوط کرے دے ہر یو شی ہر شیل اللہ پاک دی قوت ور کرے او دغ اللہ پا خبردار دے فاگر چے تا شوی کوی من جاب الحسنت فلو خیر منہ د قیامت پر چے سو آگے گے و پس سرهغه په توحید سره راغی عقیده توحید وان فلو خیر منا پس د پاره غوره بدل له من حداغه د وجنا الله بدرغه عقیده دا توحید د وجنا دغه غوره بدل ورکی او هم من فزین یومئذنا امینون دو بدرغه برهټ د دغرزی نف امنی هغه وبرهټ یو ګډ برا ویسي شي आवाज وو شي لا ماو اس مرګ مرنش دی غبزه به شي مرګ به الهال شي وا ما نج بي سياته فكبت وجو فنار اغه سو چرات له وکړه په شرک فكبت وجو فنار پس نسکور به کړی شي و ما خنو پور کي او به لشي ورته حالتو زمانه الا ما كنتم تعملون سزان نظر کولی کی تاسو ته ما کردغه عاملون چې تاسو کول انما امرتونا بودرب بهاذ دو البلده دوسی او دلیله وحیده الله وی او پیغمبر یا ما مات حکم شه ده ان اعبد رب هذه البلدا ګره هر کرش ما کی مصیبت او هیبت د قیامت بیان کا کنه و زاقه ده بشکیدو طریقې بیان نه انما امرت ان اعبد رب هذه البلدا مات حکم شه د عبادت با د چا رببحانې البلل دا د مالک د دي خار کوم خار الله زی ح رامهه هغه خار چې الله حزتمن کړی دی هغه خار د مکې دی دغه د ربې بعدت په کومله هو کللوشي خاص الله په اختیار کې دی هر شي امید نه کوونه ما د حکم شوي دی ا نه من منل مسلین چې د شم د طبعدارري کوون کوونه د الله و ان اتل دا بل دلیل وحی ذکر کوي وان اتل القران ما ته حکم شوه چې بیانوم دی قران پتا شم ان علیکم دلته دماننه چې وان اتل القران ما ته الله حکم دی چې قران تلاوت وکو بعض خلک حضور ور کړي بس تلاوت تلاوت تلاوت خپل زې ثواب دی الله جل جلاله دا مونږ چې دا وینو کنه دا نقوش دا کلام الله زخه دا خبر پرد کلام لفظي مبزي دا تول دا کلام الله خبری د تکاتل پد من غوت دا الله سويچ تاول دا د دي لوستل دا, دا مستقله عبادت ته لیکن ګره کریم کو مقصد د پر الله را لګل الله دا قراني كريم تدبر او تفکر د پر را لګل افلم يتدبر القرانا دا خلق سوچ تدبر فکر نه کوي په قران کې الله <سؤال> دا قران کریم ما ذکر علی گل <سؤال> لے لیا تدبر آیاتی چ دې کتاب کیتاب کی تدبر او تفکرشی دا تفسیر چې منکو کنه دا ترجمه نه دا تفسیر ده فهم د قران کریم چې د الله دا کلام مقصد سره معانی مطلب یې چې الله موږ نست غواړي نو دې ذکره ضروری ده خا سرنګي چې الفاظ به ځدا کینو معانی به یې منګ مسلمانانو خود الله منی ایمان را وړي کتاب منو لیکن منګ دې کتاب لا واخ نه دی ور او کو مخ خلق چې خپل مور پلار پری خي خپل کورونو پری خي خد کورنو کې الله پاک خد تکړه پیدا کړې دي خ اعلی خلق پیدا کړل لیکن علم د پار را غري دي او زکه علي علم او حاصلو بي ذلله ازفي علم خو چاسيږي دا پډير په ذلت سره ډير په خواراي سره ډير تکلیف سره خوب په پكي کوي ډوړاي په پكي کوي تکلیفونه بار کوي سمي د استادانو ډانټه پټ پكي لیکن علي علم عيظو لا ذلفي علم په خوله ډير عزت منه شي د کی ذلت نشتي نن ګور داو مدارستي دا مدارسو کې یو عالم چی کو هم جوڑی گی گنا دادا سداسی نی اگه سکاپا سکاپاکی خوا سخپل جان خرچ گی بیلکول خرج گی داوستا سپت لئی وره یو سڑے یو روکو دو روکو تلاوتو کی مشکلہ دا یو روکو دو روکو نو بیا سپارا منن تلاوتو کی نسنگ تلاوت غڑا کوي غڑا دلته سواسي بارایونی م سه بارا سپارا قران منغوي او پینزا کې انټي او شپه کې انټي او سلورني پینزا پیندي م دا قران ویلي د یو یو آیات معنا پادغه په مطلب دا منځان پوو کول غواړو دا اهله علم الله پاک شواله دمر مقام ور کړي وینا ير الله الذين منكم والذين اوتوا العلم درجات عباس الله الله دې علم ول ول زمان دوی درجه دي انما يخشى الله من عباد العلماء ده الله په بندگانو کې دا الله نه علما یې خشيت غټ شي الله پاک زمنګ او استاد سره په د مدارس قائم کړو او دا مدارس وګړه دا وره بیرونی قوتونه د غواړیان بیرونی قوتونه د غواړي چی دانه نه دا نم نه دا هر سبندی او منګ د دغه پره پاانهډ نهتاسیرک ک منګم دا, دا, دا غواړوره بس او کمیان د غت هم ځان په کې پهکاري خلک په کیک ګورهڅومره مدارې ستا پاکستان ننستا وزیر رازمم خیر تهست دیټیگانو په چیرون اوې تاسوه شړ غواړي بر ملکونو نه غواړي ستاسو د ملک یو یو بچ پلکاو ل کوو چې پیدا کې یغ قرضدار دی تاسو د دی نه یا خبر بیا دا سومره خیراتې فونډیشنې چګمې داس په تعالونه چکم دي هغې منې خو سوکبتدي رخکاري هغې کې خلکتهونې کوي دلتهګوره ستاسو پهدي محله کې در نه یو جامععاد جامعیتدي توي هغې کې ټول وم پړه نه فارېغېږي او نوجوان جوان عم د غځې نه فارېغ لیکن چا دا ویل چېره ما خو علم اله زده لیکن زد علم والاو سر خو تعوانو کم دا علم والاو سر تعوانو کم تعوان سر ده چه کمس کم زخفل سر انحاق خوکم کم زقاة دوله ورکم صدقت الفطر ده دوله ورکم اصی خیر خیرات ده اللہ پنم اصی زد تعوانو کم خوکم ابی از پختانوزه کی چه کمولاس بین کپڑی واروستی حاوی خوڑ علاکه دا لس روپای مالک نه وي ولنه لس روپي وسل روپي دي ور کړي امه تپت دکنه خپل تجربه زماده دا خمالدار مالدار خلق بدلته خدایشته الا ماشاء الله الله دې فرصت د دنیا د اخرت خيګړي وي ما د شه سکوني نشا غوي 200 سل مدرسې دی ور کړي 2000 غستي دا غستي لا کې غستي دا پروانه الټه وي مړه د امولیا نمست الگرا نماز ته بچیا دا قران زدا سی کتاب نه ره احاديث سي هاي د پیغمبر صلی الله وسلم د تمام د بیرش کالو د صحابه کرامو د تابعين تبه تابعين د زندګي یو مجموعه خبره په سند سره لګیدل چې دا خبره د پیغمبر کړل کنه نه کړی چا چا دنه نقل کړی دا ټول علم سره تعلق سات مون خدایو چې فاتحه چولولو خدای خدایشه د فاتحه کټ ترجمه تاسو کې الحمدلله رب العالمین الله لا استעיنا د استاین سمت و سبحانك اللهم تاسو کې پاک دی الله څنګه پاک دی پاک هو ته چې جامې وره د ټوم پاکي دا خو تا تعقید خود لیکی کنه شکروبه ازه دا مدارس د اهل علم دی ازما شني ائمه حضرات ډیر داسې دي چې دنیا خپل مقصد ګرځي خو ارچا کې خاوه دي دا دنیا آباد د دې مدارس او د اهل علم او د قران والو د وجه نه نن تاسو په دې فیسبوک ګورای د جماعت الشاهد التوحید والسنه اغه اهل علم د شیخ طاهر رحمت الله علی د شیخ غلام الله خان اغه سلسله ګور په دې روزو کې زنانه لګی دی, دی نارینه لګی دی قران بیانای خه خلق د قران ترجمه خي عقیده خي عمل بیان ورته خي جنت جهنم قران لګ دې تفکر وکې لګ دې تخیل وکې دا ډېر ګران شي علم د قران يو يو پینز سو پینز سو یو یو تفسیر 1500 1500 جلدو کې دی خدای شته یو یو آیت منی موږ من دی اول روز کې وښ لګ لگ ډېر لګو زمون ویزه زکه اجمالوي د رسوبه تفصيل په خدای شته سره نشي وته دی یو یو آیت نه نشي وته خو دی هغه علم پوي ارغمانی هلل نن پویږي علم دا ډېر ګران شېد مولانو مګېسل دا سان دی بیا ورته مولا ګوټي وای ملاسف هلکه ملاورې شرفوته وای ملأ دا خصنوم د بدندې خو خلقی په استهزاء او تمسخر سره وای ارز دا وی شه د دا دیندارو خلکو د احلی دین او د احلی علم و قدر وکي د جمعهت قدر وکي د مدرستا په پاک مرغشته یقیني او خدای یو که نو سب پته نه لګي دغه بیګاوی دغه دغه ډیرغه درز بجلی لاړه غاړی پکې سګو دې دی غاړی توبای نه انسان سب پته نه لګي او کورونا وری دی دغه ترغله دی مظفراباد یو دنیا خلق کورونی رایسار کړه دې په خیال ساتي وره دا سازش تکار سره دغه بیماری شته نو خالصا ترغړو زې ما لګي صفای نه کوې د لاشو نه وینځي د لاشو نه وینځي حلقه خلوت نکار کار دا د خاز ګپو یو ل چې شروع شو ورئیو اللہ دے نو بیا زمون وورې یو الله دی نو او د پاکستان دخواارمل نورض دا دی چې دا مبارک مباره کا میاشتشته کې هر قسم عبادت دا ډبل اجر دی نو د عرض کوم چې دلته مدرسه دا او تو لادې بږې ټول لغې سره تاون کوي څوم چا فتررانه د بل چالهور کوئ دا دو قس ثواب دی. یو پهدين سره تهون دی ستاو شي په مصرف کیون ځ عام مسین لمو دا نه چېخواغ یو سواب دی دا ډبل سوابونه دی او د هر چا خپله خوه خپل خواښه د زمونږ طرف نه دغه خبره ده چې مونږ وکړی په چا زور ملامتتی نه شته نه به مونږ من د چا اححسان دی الله سره س خپل تعلق جوړول غړیغ الله سره په مونږ د چااس احسانې مونږ نه چېله ګه خدمت داخللي او مونږ د الله څخ غونناانګاران زمه څنګه زمایږ غو نا دنیا خوشي نواري او تبورس ومنګ د الله دې راجسګر کمزوري بندګانو ته الله پاک دی زمنګه تبخنه د غناونو کې نو انات ولقران پیغمبر وای ما ته حکم دې چې بیان اوم به قران پتا سو مانه قران به بیانوم د قران د بیانولو د پاره ده انات ولقران نو استصو وقد فمن اهتدا پاشا چې هدايت ما بيامند په دې قران نو پاين ما يهتد لنسي پس فائديده ده او منزل څوک چې بيلار شي قران نه غافل شي نو پس وبال پد باندې پقولتور تو اينما ان مين المنذرين يقينا ز خدای را ورکوونکو نه ما زخه صرف تاسو ته مساله بيان قران بيانو وقول الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونا مره دوی خدای پیغمبرنه مطالبه د عذابو نه کوله نقل تو ارتوا داوره توحید الحمدلله ای سیریکم آیاتي تمام صفاتونو د لوی تعالی در زر ته شی وبقای تاسو تخفل نشانی د قدرتونو نخې د قدرتونو فتعرفونا پس تاسو به یو پیځره زر د شتاء صباحو پیجن نه او نه د رستا بغافل انما تعملون به خبر د عامل کارونه تعملون چې تاسو یې کوي الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دا مونږ چې سوال صلی الله د دې ثواب شیخ صاحب تورسته بنیادی هغه انسان چې دا عمل دا غره ډېر عمر قرآنی کریم هغه بیان کړي دي په داسې سختو سختو حالاتو کې په دې ورځې کې باغه دروازه قرآن دلته وي نو شفوي په ارضي ملکي دو زله په تفسییر سره باغ پرانې ګم خدموو دالهقدداې نه دا د ب داتو نه د لماتو نوډه کوه دغه جمماتونه چې نهوی ی بندې دا د برت پهنم پرشتتو دی کې تمام بهده اتو پهګړی به پراتې د سونهونه پس په جمعې سره دو جناې نه په دغ د تمام شوونه دا دغ س فینزروې به دولت الله پاک د الاقسه پاکړی ده خ نوویل تخرریب کاران برازي لې نغه خدمونه کوي دا دغه سر الله دغه من خت ننسب ک الله پاک هغه تاسو سره ډېر زیات تعلق او ډېر محبتو الله الله ساده کتاب سره ډېر زیات تعلق الله دا ذریعہ او غرض دغه نجات يا پرم پيو کې الله الله او برزخ کې ولا الله الله رڼاګانی نصیب کې يا له زمنګ سوک مړې دي مشران کشران زمنګ او مارګو دی مولا محمد زاده سیف د مولانا امداد الله د مولانا سیف الله سیبني کو د غسرت اور وفات شد کليګي الله پاک دغه مغفرت نصیب کړي لواحقين ته دې الله صبر وركړي الله یې جنا فردوس کې اغلا مقام وركړي ا بل یو ځنګ مولانا مولانا نور الاسلام سب دغه والي سبو صفات شو الله دغه مغفرت نصیب کړي ولاده دغه بچو ته لواحقين ته پسمن دګن وتا الله صبر جميل وركړي الله دې اعلی مقام په جنة فردوس کې ورنصیب کړي نور جنة مونږ سو کرونه په دې محله کې په دی علاقه <متلاح> کې مړه دي مغفرت او مشران کشران میندف مغفرت الله نصیب کړه مبارکه 100 شته په دی کې تاسو د مونږ ټول ګناګارانی او او دا الله دې ازيات مونږه تاینه کړې دي الله پاکا مون ټول مغفرت نصیب کړي الله بعد الموت الله اعظم په خلکو کې برکات پاتې الله اعظم دعاګانې قبولی کړي زمنه مشران الله توبخه مشران توبخه الله کوم تکلیف مصیبت د په عالم من ترا غره ده الله دا عالم دری تکلیف نه خلاص کی دا پاکستان مستحکم کی د صحیح خلق او پلاس کی ور کی الای دمانونه د کنجرن قانونا دا دی پلی د خلق دا ملک الله تعالی نجات ور او صحیح عقیده منی صحیح مشند پر د عمل جدا شو پاغه مشنه هو چلای الله چا حاجتونه دی چاته تکلیفونه دی الله حاجتونه لر تکلیفونه لر حاجتونه ترسر کی الله سکه سم احتیاج شه د غزنانا زمنګ میندې خویندې قران لار عزی قران اوری الله داو حاجتونه ترسر کی تکلیفو لره کی الله د مهلمنه الله ته لوی خیر او برکتونو وره الله دا مدرسہ لکامیاب کی او دا مرکز الله دا دین مرکز او زمون قاری سیو د دی, دی. مدرسې د د جمعت اول مدرس ته نومونه شمشلخص سیو اول مدرس اولا قیدہ شروع کرده دا انا نغا بیمار دے زمانگا مشر دے استاز دے اللہ دی اغلا صحات کاملہ عجیلہ مستمر قائمہ دا امور کی اللہ دی داغ دا سور تا دا تا حیات قائم دا امساتی ربنا تقبل مننا انگا تسمنا لیم و توب علینا انگا